Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. U ovoj epizodi govoriti ćemo o jednoj situaciji za koju sam siguran da se je Haman svakome desila. Desila se je čak u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallame, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallame objasnio kako postupiti u toj situaciji. Naime, radi se o situaciji kad čovjek dođe na džumu namaz i on je recimo sad radio noćnu smjenu ili je došao sa jutarnje smene i nije se dobro baš naspavao. Znadam se da razumijete o čemu govori. I sad, U toj situaciji, on normalno kad sjedi tamo i kad sluša i mamu u hudbu, pa možda bude i čak malo toplo, on počne da osjeća onaj e, pospanost i počne ga možda malo i čak obuzimati taj drijemež. E, šta će takva osoba uraditi u toj situaciji? Pa, hajmo pogledati šta smo onaj u ovoj epizodi spremili. Ukoliko čovjek prilikom slušanja džumanske hutbe postane pospan ili ga obuzme drijemež, mustehab mu je, to je preporučeno mu je da promijeni mjesto sjedenja sa osobom koja sjedi pored njega. Prilikom toga neka ne govori i neka komunicira samo sa išaretom. Dokaz za ovo je hadis kojeg prenosi Semura da je Allah, uposlanik s.a.v. rekao Ukoliko se nekome od vas petkom zadrijema, neka zamijeni svoje mjesto sjedenja sa osobom koja sjedi pored njega. U hadisu kojeg prenosi Ibn Omer, Allahu poslanik s.a.v. kaže Ukoliko se nekome od vas petkom zadrijema, neka se premjesti na drugo mjesto. Ukoliko vam se ovaj video svidio, ne zaboravite ga lajkovat, ne zaboravite se priplatiti na ovaj kanal, ne zaboravite podijeliti video dalje, ostavite i koji komentar i univo što je najbitnije, draga vraća poštovane sestre, nemojte spavati na džumi.